moi boas tardes, ben queridos ointes, benvidos un día máis un sábado máis, con todos vosotros vos sempre en Galicia para todos vos no 104.6 da FM pois, comezamos unha nova andaina, unha nova tempada 2022-2023 como sempre vamos a darle noticia con respecto a todo que vamos a hacer durante toda esta tempada lo eh, que tenemos que hacer es darlle bien vida saludar muy cordialmente a nuestro técnico que gracias a Kiko Belinchón, esto hay o aire y a mí, aquí a mi carón, Armando Fernández como cada sábado, bien vida Armando la próxima semana a mí mejor, pero bien vida pero, bueno, a semana que viene a mejor estamos por los San Froilán pero los San Froilán en Cataluña, eh? aquí Esa. en Barcelona No Barres Que terá un presentador especial Chamase Armando Fernández Se si algún de vosotros non sabe eh. eh, Bueno, como ben dicíamos Pois pues, comenzamos nesta nova Horta da comunicación E eh, que xa estábamos Desexando, pois, pues, eh, es comenzar isto Así que solamente decimos que sexan benvidos E eh, que nos mimen con agarimo Vaya Eh, unha aperta grandísima a todos os nosos eh, escoitantes e seguidores que temos moitos aquí, <risos> en Galiza e no de... Portugal, no Brasil oh, na, e en Argentina en Suiza en Suiza <risos> vale. por moitos sitios a lá. queridos ointes, benvidos vamos a poñar un bocadiño de música e eh, de seguida conectaremos con Galicia para facer a nosa primeira sí, comunicación a la Costa da Morte vamos alá Sol prenden unha liña As estrelas nun cordón Baixamos a música de Xavier, de Xavier Díaz Día. Para darlle ben vida, como non, ao noso correspondente, correspondente non? Óscar Rey, calo. Vamos a la... Moi boas vale. tardes, benvido, Óscar. Que tal, que tal? Foi ese verán longo, gran tanto para Xurcio como para Armando. Estas pues, casas cargadas. A cousa... Sí, bueno, foi bastante ben, gracias sí, sí, sí, a Deus. Sí, sí, sí. A cousa non... Armando estivo durante un mes épico pico... <risas> sí, dando, ya... bueno, por ali. Sí. Ora, xa últimamente xa desechaba te... xa a descansar un poquinho. Porque foi sí, no todo o meu momento. estar, cada costa da morte, porque non me chamates ao final de juego que non andaría. No, por la costa, por lo que esto de muerte en un no, fun. Tía os deixesos dir per dun puide, vaya, en fun. Est, estivo, estivo nas, nas baixas, estivo nas altas. Eso. Ah, bueno, pues pa próximo que da tocar pasar por aquí entonces. Claro que toca, claro que sí, sí. Bueno, benvido eh, ti tamén o, o verán tamén aproveitado, non? Sí, sí, muy aproveitado, con muitísimas actividades que houve durante este verán para a Costa da Morte despois da, da pandemia a xente pois, tiña moitísimas ganhas de, de sí, volver sí, sí, sí. A, a disfrutar do aire libre e, bueno, con todo, uh -huh. con todo esplendor, sin dúvida algún, estes dous últimos meses aquí a, a Costa da Morte en uh -huh. estado puro muy tamén ben, o gran sí. bueno, pois pues, nada, nós como sempre volvemos coa nosa agenda <ríe> informativa eh, da, sí, da Costa da Morte Eh, para que veáades que, que a cultura sigue máis viva que nunca, por exemplo, eh, o Concello de Vimianzo lába xa programando uns anos unha programación de autono moi potente ou sobre todo para os sábados, a chegando grandes obras de teatro que se poden ver nas cidades ou auditorios de, de Vimianzo, poisis eh, pasarán por este auditorio artistas tan importantes, eh, como Cándido cándiido por exemplo. Bueno, oh, casii podemos decir que vamos a ter todo un outono de, de, de teatro programado uh -huh, uh -huh. para os mais eh, bueno, para os maiores pero tamén eh, se reserva os domingos polas tardes para os nenos con a programación moi variada de, eh, de actividades eh, teatrais para, uh -huh. para os máis cativos, sí. é donde se poderá disfrutar do teatro a un precio módico de 5 euros de, por espectáculo incluso sacando un bono para sete espectáculos por 30 euros se poderá asistir a, a sete sesións. O caldo está moi ben, porque, ademais, repito, ahora non vamos entrar en detalle da programación, pero hai obras punteiras importantes. Por exemplo, non sei se coñecedes no ámbito da literatura infantil, os golechas aquí en, sí. en Galicia ah, sí. son moi coñecidos sí, sí, sí. Pois tamén vai haber unha, unha xornada dedicada os bolechas, bueno, eh, trécula a producción estará tamén con xoas revolta, vai haber, uh -huh. pois, eh, grandes, grandes actividades no, no auditorio de Limeán, a cultura que en, durante o verán está máis eh, presente nas ruas e eh, uh -huh. nos espacios abertos, agora pasa aos espacios cerrados, xo mesmo, pois, eh, a Fundación Eduardo Pondaldo Couto, uh -huh. pois, eh, tiña, ten lugar, ainda están, agora mesmo, Eh, na actividade pois eh, debate sobre patrimonio eh arqueoloxía na, na Costa da Morte ajá, e hai ajá. grandes grandes persoeiros e eh, estudiosos eh, tanto da universidade como vinculados ao movimento movemento veciñala da Costa da Morte e debatindo no, no couto sobre arque arqueoloxía. Escoita, tamén recibimos noticia do noso correspondente Monforte de Lemos que precisamente eh, non sei se debe ser o Teatro de Carballo o FIOT Si, sí, sí, efectivamente, está sí. ahora mesmo en preparación do calco que os para a semana que ven un especial tamén de, do FIOD de Carballo, falábamos o ano pasado creo que os primeiros programas nos que intervin sempre sí. eh, vos eh, falaban moito uh -huh. de, do Festival sí. Internacional do Outono de Teatro de Carballo que leva xa Pues, eh, Trin... funcionando moitos anos 31, por... Trin... eh, dixenos 31, eh, 31 sí, edición, sí. e que ademais que inaugurará precisamente o Irmandel que no. Alberto Montes non sí. eh, ah, pues de... pues por aí están pasando xente tamén moi punteira sí. eh, por o paso da cultura de Carvalho Ajá, eh, bueno, bien. Carvalho tamén apostou forte por o teatro eu creo que se si, si temos ocasión iremos vendo que a Costa da Morte os concellos o teatro ten un, un gran apego e claro. defeito Acaba o, teatro, o Festival Internacional do Tono de Teatro de Carvalho, un plazo Ponteceso, e continúan estas actividades en Vimeazo, un pouco por toda a Costa da Morte hai actividades cocal. Eu sigo dicindo que o teatro é un, é un espazo de encontro para toda a familia, e ademais a todos que les gustan o cine nunca lle vai a defraudar o teatro, porque é como... Vivido, eh, meterse en una película, sean unos actores de teatro, sí, sí, sí. y por aquí apuestas muy puro por, por eso. Pues, pues hombre, que esos sí. aboncos contellos pollean pues, aves eh, eh, que se abran a cultura abres tú, sí. a, tú a, a tú agrónica informativa con, con, con cultura e eh, eh, sí. seguro que tamén eh, chegaron aí cousas interesantes posto que me parece ten entendido que que un dos grandes cociñeiros, non me acordo de que sitio pero tamén participou no, no, un, no foro un gastronómico de, de, da Coruña, un dos sí. grandes cociñeiros dunha zona de por aí, ahora non me acordo pois pues non sei, sé, porque nós por aquí temos un montón de cociñeiros vos, non é por querer presumir de, claro. de, sí, sí. de, de, de vos cociñeiros, pero hai vos cociñeiros en Carballo, en Barizo temos tamén aquí o restaurante Mardardara con Marisol, temos Infisterra, eu o ese que é moi difícil Infisterra, sí, sí, sí. non sei se conoceso tirado por tanto, eu creo que claro, e, claro. este Carlos Herrera ten falado hasta no, no programa de radio das virtudes pocas Si nos ponemos a hablar de cocina nos vamos a perder porque la gastronomía claro. es no, no, es un soporte porque eh, decía, <ríe> es, decía, es precisamente eso que un un dos cocineros de, de, que, que, que debe tener un restaurante en la, la lo, en la, en la lache, loucher, no, no sé dónde sí, l l l l l l o, un sitio de esos que foi bueno, proposto para ser o mellor cociñeiro do ano 2022. Nada máis que... Pois pues habrá que tomar nota e investigaremos sobre o tema e falaremos en mende sobre. Me parece que dámonos en laxe porque esta semana pues, eh, a localidade eh, amaneciou un pouco sobresaltada por o actual alcalde José Luís Pérez vai deixar o bastón de mando, polo menos de forma provisional ao seu segundo Francisco Charlin, que vai asumir o papel de funcións parece ser que, pues, por motivos de saúde, o alcalde vai se ausentar un tempo, e atrás sofría un infarto, e ah, tuve un pequeno susto, e vai a, a descansar, é o que nos dín oficialmente en do Concello aquí de, de, de LAS. las. De las. Por, uh -huh. sí, por outra parte, que de destacar fundamentalmente que pues, Bueno, non sei se para ben ou para mal aquí sempre hai debates destas de cousas pero en Carballo vais abrir un novo macrocentro comercial que se chama Revoltas, uh -huh. con un montón de espacios eh, lúdicos e ademais uh -huh. claro, adúcese pois, a necesidade tamén deste tipo de centros na, na comarca uh -huh. eh, por, por o tema da xeneración de empleo non, outra xente pois, ah. eh, fala do pequeno comercio do impacto que ten no pequeno comercio pero bueno, nós temos que destacálo xa que así o recollen os, os medios de comunicación esta semana e van a vos ritmo obras para ser que no mes de marzo poderían estar eh, rematadas e eh, grandes empresas aparecerán por aquí polo, polo, pola capital, da comarca de Bergantinos. Muy ben, pois... A marxe disso, pois, de, destacamos tamén eh, unha noticia que me parece moi relevante da Diputación da Coruña, que supera os 3.000 usuarios na telesistencia tele que consiste no acompañamento, como ben sabedes de toda aquela xente maior que vive sola e ten necesidades de cuidados especiais e, pues, bueno, ten ese teléfono sempre para contactar con, con xente que pode atenderla en cualquier momento as 24, 24 uh -huh. horas a vida uh -huh. non bueno, uh -huh. no sei como se si este tipo de servicios funciona por aí polo rural aquí parece que se está implantando con bastante éxito E 3.000 usuarios son xa os, os que reciben esta, esta telesistencia por parte da Diputación. Uh -huh. E despois, se si vos parece, en sí. Cabana uh -huh. falamos de coches eléctricos porque se aproba o precio por uso dos tres puntos de recarga públicos que vai a ter o Concello de Cabana uh -huh. a 0,25 kilovatios hora, que eu non uh -huh. moito ou pouco, estuve aí analizando pero aquellos que quieran cargar sus coches eléctricos por lo menos van a tener tres puntos por aquí creo que no sí. es fácil atoparlo claro, ¿no? no sé cómo va a ir con el coche uh -huh. pues hay, un... ¿Hay muy tu coche eléctrico uno por ahí Mm, por aquí vai, vai van aparecendo eh, sí. eh, o que pasa que a xente queixase porque precisamente ao ser tan tan silenciosos o pasar o paso de peatón e sí. chegar ao paso de peatón a xente acomódase un pouco e dixe a ver se para ou non para porque non eh, casi non sei non, non se, non se e a xente está un poñiño pouquinho... si sí. mole... pero é que normalmente eh, onde hai aparcamentos de moito de moitos coches e desos normalmente xa teñen postos pois pues, para dous ou tres coches a cargar Ah, sí. pues, supongo de... que en las grandes ciudades resulta viable ¿no? sí. esta semana miraba así, ¿no? por curiosidad algún precio de coches así más de gente de gama uh -huh. para familias de clase media uh -huh e vías aí, un bien, por exemplo, non vou dar o nome do coche non para non fazer publicidade, pero un coche con 200 kilómetros de autonomía uh -huh. claro, isto para as ciudades sí. diz, bueno, pues para unha ciudad está ben, pero carai, nas ciudades por sí. exemplo, Barcelona, ou incluso mesmo a Coruña, ou sí. cidades grandes, supónse que hai transporte público potente sí. até que punto o coche eléctrico tamén é moi necesario, pero bueno, supónse que se si nos metemos a xa non a uso personal sen non a empresas mm -hmm. furgonetas pois pode reducir bastante Pero, bueno. ao impacto da contaminación tamén nas, nas cidades cocal bueno, aquí pois, ten sú, o seu valor simbólico non? que na sí, costa da morte claro, se empacen a, claro. a implantar e despois comentarvos tamén para finalizar que eh, foron adjudicadas nove das dez plazas médicas de difícil cobertura na área da Coruña C cando falamos na área, área da Coruña C falamos unamentalmente da Costa da Morte fixadevos, sobrou unha plaza non hai médicos suficientes claro. para as plazas ofertadas nos claro. centros de saúde uh -huh. da zona claro. Muitas queixas que empezaron polos pediatras pero ora empeza a ver tamén escasez sí. de médicos de de nacional que é complicado. É difícil, é moi difícil porque, además claro, parte que se xe complicado, non se non se valoran como é debido e entonces a xente pois sí. mm, os propios profesionais o, dicen, bueno, o que falábamos antes de de, de, de teleexistencia, eu sei, eh? Eh, sei que por a zona do Bierzo, sobre todo por oh. Faveiro e por aí, Pois eh, se ve que hai como unha especie de cooperativa Que son enfermeiras que van ás casas dos avós claro, Van ás eh, casas dos avós elles, elles pon a medicina Porque potencian eh, eso eh, porque po poten Pero aquí eh, sí. na Costa da Morte A parte da dificultade é eh, sí, moi mm, eh, De comunicación Que tamén hai aí Pois pues, eh, pues, lóxicamente os, os profesionais de medicina mm -hmm, Recheitan Si sí. eh, mm -hmm. Non, non está dunha unha... unha ora parece ser que suben o sueldo a que adopta... As, uh -huh. a, bueno, que encolhe as plazas, non? Sí, estas sí, estas sí. plazas así máis, máis complicadas. Pero, ainda, sí, sabedes que non se cubriron todas. Claro. Sí, é unha mágoa. Bueno, sí. sí. bueno, amigos, eu creo, quero recordar que os ointes que teñen ocasión tamén de escutar sempre en Galicia, a non ser que me digades ora vos vou preguntar por outra cousa, eh a través de Radio Radio Neria mañana claro. emitiremos su programa 11 la mañana volverá a se pasar íntegramente para que quere tamén os veciños e veciñas da Costa da Morte e a pregunta é se si ao final vamos a chegar a máis puntos porque me parece que andabas en contacto con o co presidente sí, de Mova Sí, ¿no? un tal Enrique, que, que, que quizás falaremos con el precisamente hoxe. sí, sí, sí, está eso en, en, sí. en negociacións así entre comillas, no? un feito de que, de que se faga sí. pero de momento xa temos eh, eh, eso confirmado contigo que, que, que se escuitará precisamente en Radio Roncudo e en Radio Nero pero mm, e, e despois reemiten parte do noso programa en, en Brasil, en Río sí. de Janeiro o casi sea... nada, así que a miña voz está en Río sonando rápidamente si sí, señor pois pues eso, <risas> temos temos a honra de, de que sí. bueno pues eso mm -hmm. no... un grauciño da área da noso eh, idioma a, a... fabulosa que... iniciativa por parte vosa que seguro que disfrutades os sábados pola tarde moitísima ca... fabulosa iniciativa para que vos escuita de todas as partes do mm -hmm. mundo que tamén co esta pues, ocasión pois pues, de chegar de las nosas voces pois pues, aquí o, a tamén a A Galicia e, e nada como sempre eu, por a miña parte moitísimas gracias por apoiarome nesta campaña porque eh, porque además vos nos en en en coñecemento eh, eh, moitísimas das cousas <risas> que, que se poden disfrutar precisamente aí eh, na Costa da Morte que sí, que é resumida pero que pode ser ampliada nesa páxina sí. extraordinaria que se chama que pasanacosta.gal efectivamente, moitas gracias que xa mo olvidaba da fota a publicidade xa me, xa, xa, xa, xa agradecemos xa moitísimo Óscar, que teñes unha feliz por... semana veña vos tamén, venga, venga, venga, venga, a perta a perta tamén unha aperta, vamos a despedir a Óscar con música que xa o técnico noso Kiko Belinchón sempre nos ten preparada de cantar e bailar ven eh, alala